який сподівався всього досягнути тільки наукою, і справді багато досягнув. Та ж цього наука, хоч яка ця сила велика, не може повінчати народ із свободою. Тут, конці, потрібен меч і молитва, нагадав патріарх. За молитвою приїхав до Києва, бо я сам починаю лякатися нестримності меча. Та чи досить нам меча? навіть коли буде з молитвою. Треба ще й мудрость. Де її шукати? Чи тільки в келіях наших високих ієрархів людей справді мудрих і вельми свічних не знаю. Привітка тут про священних постійчених. Слухаю простий люд, слухаю простори, в яких живу, страждаю і б'юся, слухаю Час свій каламутний І де ж порятунок Де просвіток, іде будуштина Півроку вже, як написав листа До православного царя московського Просячись під його рук Зе мною підуть козаки постолиті І весь народ піде Святі отче Знаю, що київські святі отці Може не найвищі, що правда Думають так само, як і я Послав до тебе у Волощину мого вірного чоловіка, силояна Можиловського. Він з тих людей, які його батько протопоп Андрій, чоловіку чинності рідкісне. Примітка Волощина Хмельницький має на увазі дві тогочасні придунайські держави – Молдавію і Валахію. Часто Волощину він називає тільки Молдавію. Так тоді зазвичай мовлено. Просимо тебе, святий коли матимеш розмову з старем скажи йому про нас. Вирвемося з-під королівської руки, відчихнемося на віку. Бо чому маємо бути там, де ми чужі, де ні віри, ні мови для нас, ні шаноби, ні гідності людської? Самі не вистаємо на скажених вітрах супротивних. Тут королівство з шляхти захланною. а там Султан обклав нас з трьох боків Крим, Волощина, Семиградя, всі, всі його васави, всі його служби, всі ще всі голодних тримає супроти нашої землі. Як же хай би хоч мусульманів кримських, а то вже християн з Волощений Семиградя. Чому ж двом православним землям великим? не поєднатися в силу нездоланну. Могли б одірвати султана ще й в Там теж православний народ Скажи про все ці цареві православному святий отчі. Ми розпочали діло страшне і велике. І вже зупинитися не можна. Навіки не хоче люд наш мати в себе панів шляхту і не матиме. Замирення, що його маємо нині, Крихке і непевне. Люд ладиться до війни, а не до спокою. На зиму нічого не сіємо, бо тепер земля наша зерном засівається, як кров'ю. Споки я дійшов до Києва, вже за мною вісті, що в Литві б'ють збунтованих козаків і селян. А я маю мовити з панами-комісарами про замирення і покорення. Шкода говорити. Та й бо цар православний – поки його бояри думають над моїм листом, виказав до нас прихильність, бо дай чомусь. Листили полки на литовській границі, зам'яв сіверські городи, які так спокон віку були руські. не чинив нам перепон у наших зносинах з донцями, бо й хто ж нам ближчий на сім світі, як не вільні люди. Не годилося з патріархом споряджати ще й свого посла до царя. Тож я Паїсію силу Яна Можиловського для супроводу й помочі в дорозі і в Москві, звелівши йому до всього придивлятися, аби покористуватися згодом, коли справді доведеться виїздити послом. «Вмієш, за словами покірливими і обтічними, ховати думки гострі, як ножі? Ото і вся наша козацька наука», – сказав я йому. Обійняв і поцілував Силуяна як брата, бо ставав він найдорожчим мені чоловіком. Так я поїхав тоді з Києва. Їхав через поля діброви на воронків і далі в степ. Маючи по праву руку Дніпро, що лежав десь під товстою кригою, схований в сизі імлі. Простори засніжені, Всесковані морозом лютим, Мертва земля, Вмерлі трави, Мертві дерева. Ось до острові почувається Людська малість і безсиль, Що їх улітку ховаєш сам від себе В довколишніх буйнищах І щедротах. Я не був самотній, Сила мене супроводжувала Незліченна. Ще миті підскакували до мене старшини, Ждучи поверінь, мені хотілося казати їм, подбайте ліпше про бездомних і безпритульних, про посліджених і нещасних, про тих, кого ніде не ждуть і ні звідки не проводжають, про загублених безнадійно і трагічно. Хто це міг збагнути? Нас зустрічали уздовжу цього шляху, Не знати звідки набралися стільки людей В цих неживих просторах, Серед цих снігів і пустолі. Палили високі вогнища край дороги, Гріло варенуху і горілку, Частували козаків, старшини, мене, Гетьмана свого. Горілка була гаряча, А хліб, сало, ковбаси з морозу, Аж зводила щелепи. І від того, який сіх молодочий рвався з грудей,